глава 14 Трите гони и отвъд Гуна Траяви Бога Йога Върховният Бог казва Отново тази мъдрост аз ще ти опиша от всяка друга мъдрост по-добра Позналите я стигат съвършенство више отвъд пределите на тази светска равнина Остановен в това знание човек достига природа трансцендентална като мен Натражането и смъртта той се издига по време на унищожението не бива обезпокоен. О барата, цялата материална природа, аз оплодявам с поглед до сушката отроба, с семената на индивидуалните души, давайки възможност всеки му да се роди. О сине на Кунти, разбери добре това, че аз съм даващият семето баща на всички форми на живот, които в природата се раждат явно или скрито. Осилно ръки и героични арджуна. Три са, знаеш, материалните гуни. Добро, страст и невежество, обвързващи устойчиво с тялото, влязвата в досек с материята душа, от тях обусловена тя забравя вечността. Гуната на доброто, о непогрешими, освобождава от последиците на неизброими грехове и понеже дава просветление, затова за по-чиста се счита в сравнение с останалите гуни две. Ала този на когото влияние оказва проявлението на доброто, макар да е освободен от нетърпимото страдание, оказва се обословен от чувството на щастие и знание. Човек в гуната на страста Окаунтея, неспирно нещо все жела и купнее. Към сетивните наслади пристрастен, той на дейностите пада в робски плен. Породена от невежеството тамагуна заблуждава всички живи същества – Резултат, сън, мързел и безумие Арджуна хващат в плен обословената душа. В гуната на доброто човек към щастие привиква, гуната на страстта към дейностите го потиква, а невежеството мъдростта съвсем покрива и в безумие, обарата човека клет обвива. О сина на барата, понякога преобладава доброто, което надмощие взема над страстта и невежеството понякога побеждава гуната на страстта, друг път пък преобладава глупостта. По този начин постоянно всяка гуна се бори за надмощи, скъпи арчуна. Когато мъдрост, знание и светлина стоят от всички двери на една снага, тогава е ясно, че сатва се увеличава и гуната на доброто там преобладава. Развиването признаците на привързаността са симптоми на нарастващата гуна на страстта. Кармична дейност, прекомерен напън и копнеш удържим са проявленията на раджа гуна, потом ако на барата непобедим. Когато растене вежеството тама гуна, осене на Куру, благородния джуна, проявяват се мрак, леност, безразсъдност, апатия, лъжа, иллюзия, липса на будност. Ако човек в добро умре, като съзнанието си извиси, той достига чистите планети на великите мъдреци. Когато човек умре в гуната на страстта, той ражда се сред пристрастените към дейността. А който в гуната на невежеството погива, раждане в животински отроби несъмнено постига. Всяка благочестива дейност има резултат, който е в гуна, чист и свят. Извършеното в проявлението на страстта завършва най-накрая със страдание а в проявлението на невежеството дейността произвежда глупост и безумно състояние. От сатва гуна се ражда мъдростта, от раджа единствено очността, а от гуната на невежеството тама се раждат незнание, лудост и измама. Остановените в доброто издигат се до висшите планети, в гуната на страста остават да живеят на земята, а на невежеството в отвратителните дейности заети пропадат световете като ад познати. Който съзнава, че именно гуните всяка дейност творят и познава оногова, който е на гуните отвъд, той до моята духовна природа си издига и божествена обич към мене постига. Когато въплотена в този свят душа, способна стане гуните да преодолее, тя превъзмогва раждането и смъртта и от нектара вкусва още в тяло, докато живее. Арджуна пита По какви признаци мой прабул се познава, че някой минал е на гуните отвъд? Кажи ми поведението му какво става и как издигнал се е той на този славен път. Върховният бог казва О, сине на панду, този, който уравновесено става, както през горещия сезон, така и сред люта зима, който в сърцето си място на омразата не дава, блясъка привързаността за блудата когато ги има или не за тях, когато от живота му изчезнат който е непоколебим и от последиците не засегнат който е трансцендентален, нито с чувства позитивни нито негативни защото знае, че тук единствено трите материални гуни са активни който в себето установен при всички обстоятелства остава и на щастието и нещастието еднакво и успешно устоява който набучка пръст, камък, златен къс, еднакво гледа, приемайки спокойно, безпристрастно загуба или победа, желано, нежелано похвала, порицание, чест или опозорение, еднакво разположен към приятел, враг, постигнал отречение, от всички материални дейности отказал се завинаги Арджуна. За личност като тази казва се, че е надраснал и трите гуни. Онзи, който непрестанно с преданост ми служи, над трите гуни материални се издига, да стъпи на нивото на браман сам е заслужил и съкровенната си идентичност той постига. Безсмъртно, вечно и нетленно, сияниято браман осланя се на мене и състояние на щастие неземно присъщо е за личността в браман установена.